Ție, autor, gerge țărnea, Din de viață în de moarte, Din aproape în mai departe, De la dragoste la ură, Tu, dintr-un început măsură, Pentru toți și pentru toate. Fără tine nu se poate întâmpla Nimic sub stele, Tu, lumina vieții mele, tu, blestemul sau tu, leacul, pripa care naște veacul, mâna care doarme clipa, tu, strânsură și risipă, țin palmele-ți fragile, nopți și visuri, munci și zile, vindecarea și pierzarea. Tu, limanul meu și zara, neclintirea mea și zborul, tu, pustiul, tu, izvorul de la humă. La idee tu întregul meu femeie. Lectura, maia Martin.